Semasa di bangku sekolah, ustaz ada menyatakan, tanda kecil adik Yaman apabila agama diniagakan, dijual belikan. Tolong ustaz beri penjelasan. Yasyaruna bi ayatil laah memperjual belikan ayat-ayat ugama Allah sama nang qalila dengan harga yang rendah. Kenapa orang yang menjual ugama, ajaran pendapat dengan dunia ini disebut dengan harga yang rendah padahal dia mahal padahal dia beribu berjuta ringgit kenapa disebut dia rendah kerana dibandingkan dengan akhirat duduklah engkau di tepi sungai celupkan ujung jarimu ke dalam lautan Lalu kemudian angkat fal yanzur bima yarji pandang baik-baik celupkan ujung jarimu ke dalam lautan Tarik ke atas Jangan takut, airnya nanti saya minum Celupkan ujung jarimu ke dalam lautan Lalu engkau tarik ke atas Tengoklah Yang sekitik itulah dunia Sedangkan yang luas semudera itulah akhirat Oleh sebab itu, orang yang menjual agama Keyakinan Dengan dunia, sehebat apapun Sebesar apapun Maka itu hanyalah setetes Maka jangan sombong Bila engkau kaya, in kakau dapat itu je stetes. Bila engkau susah, kesusahanmu itu pun hanya stetes saja. Dunia ini tak banyak, sodaraki. Hanya satu sayap nyamuk yang hina. Hanya satu sayap lalat yang tak ada harga. Maka, jangan kau jual keyakinanmu. Jangan kau jual tazkirahmu. Jangan kau jual fatwamu. Jangan kau jual hikmahmu hanya dengan keadaan dunia. Kenapa lu ni tak banyak? Bila kau dapat, kau dapat hanya status dengan sombong. Bila tak dapat pun yang tak dapat hanya status, jangan putus asa. Ada yang lebih besar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Astujuh. Assalamualaikum Ustaz. Sampai berapa ni Ustaz? Sampai 8 saja, sabar. Saya dari Kampung Pandan Dalam. Ingin bertanya, malah petaka seperti gempa, tsunami, fenomena cuaca yang merubah bentuk muka bumi yang menghijau negeri Arab Juga pembangunan di mana terbinanya, gedung-gedung tinggi, pencakar langit Adakah ini menunjukkan kita sudah mengampiri akhir zaman? Ya, hadis-hadis tentang zalazil, banyak bumi yang bergoncang Saudara-saudara kita baru saja balik daripada Palu menengok bagaimana tanah 10 meter ke bawah boleh berjalan dia sapu 40 hektar rata dengan tanah di atas tanah itu tegak bendera saya juga balik daripada Palu bendera saya tanya tuan ini kenapa banyak bendera di bawah itu ada jenazah yang tidak boleh terselamatkan artinya apa salah satu di antara dekatnya hari kiamat banyaknya zalazil Lalu bagaimana pula dengan hijaunya ya bahwa dulu jazirah aral itu pernah hijau lalu kemudian berobak menjadi kering lalu kemudian akan hijau kembali sampai dikatakan kenapa ini banyak betul asyarat serangga di Masjidil Haram masa saya balik umrah awal Januari Dengan uh, 5 hari bulan Januari hingga 18 Kami melaksanakan umrah banyak sekali Sampai anak-anak kecil menjerit-jerit di Masjidul Arab Dari mana ini datang? Dari tanam-tanaman yang tumbuh bukit-bukit dari perjalanan Makkah, Madinah menghijau Kenapa ini hijau? Tak pernah selama hidup ini tampak hijau Kerana hujan datang Lalu kemudian tumbuh lumut Tumbuh rumput-rumput hijau Datanglah serangga-serangga hasyarat datanglah itu uh, bermacam-macam bentuk lalu dihempus angin kencang sampai ke Masjidil Arab anak-anak kecil pun menjerit bahwa itu ada disebutkan dalam hadis ya sudah dekatkah kita dengan kiamat itu tanda-tanda kenapa ustaz tak bahaskan padahal tajuk kita peringatan akhir zaman saya tak bahaskan penyakitnya saya bahaskan obatnya obatnya yang kita bahas jaga agama Jaga akal Jaga keturunan, jangan ada zina Jaga Berta benda, jangan buat riba Jaga Jangan caci, maki, <mata> kelai, sumpah, Ini obatnya, bila obat ini kuat Penyakit apapun yang datang Kita insya Allah terselamatkan Kenapa orang sakit? Sebenarnya orang sakit, bukanlah salah penyakit Tetapi kerana badan tak kuat Kalau badan kuat, insya Allah Sakit-sakit tak akan datang Kenapa? kekuatan inilah yang mesti kita jaga. Lalu bagaimana dengan tegaknya gedung-gedung tinggi? Ini Ka'bah. Ka'bah dijaga oleh dua bukit, Jabal Qu'aikan dan Jabal Abi Qubais. Kata Imam Sunani, bila ada gedung melebihi tingginya Jabal Abi Qubais, maka kiamat dah dekat. Sekarang jangankan lebih tinggi dari Jabal Abi Qubais, Jabal Abi Qubais itu pun diratakan sehingga tiada wujudnya lagi telepon ada hanya setengah saja. Maka yang dikatakan para ulama dulu sudah terjadi saat ini. Takutkah kita? Cemaskah kita? Balik dari sini lalu kita tinggalkan office, tinggalkan semua. Semuanya hanya berzikir saja. Saya tak ingin kita membahas hari kiamat lalu kita putus asa. Saya tak ingin lepas tazkirah lalu kemudian produktiviti Malaysia menjadi turun. Sebab apa sebab tazkirah Ustaz Ahmad. Besok pagi orang tak lagi masuk office. Kenapa tak ada orang ke ofis? Semua dah hasil sholat, duha, berzikir, tunggu kiamat. Bukan itu yang nak kita inginkan. Kita makin bersemangat bekerja. Kita semakin bersemangat beribadah. Kerana yang kita inginkan adalah dunia ini tetap kita jaga. Dengan tetap menjaga menjadi kuat. Maka insyaAllah penyakit-penyakit ini tak akan datang. Kalaupun kiamat terjadi, kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Terakhir, last. Kenapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir? Saya telah mendengar pandangan seorang padri Yahudi mengatakan, akhir zaman akan muncul apabila semua keadaan telah aman semua, orang telah kaya, tidak ada orang miskin. Waktu itu Nabi akhir zaman akan muncul. Apa jawaban Pak Ustaz? Ada buku yang amat sangat baik, judulnya Tarikh Adyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini ya gudi, ini Bani Rasafan. Mereka berperang dengan Bani Rasafan dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Rafafan berkat nabi terakhir yang Engkau utus. Sudah datangkah nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Rusain Rusain badriyah hui dan dia ingin tahu apakah ini nabi terakhir itu dia intip dari balik pokok kurma manakala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang wala an ba'dura alaihi ya lahinya menyambut nabi Muhammad dia perhatikan dari jauh dia tengok tanda-tanda selepas itu dia pun datang engkaulah nabi terakhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah selepas itu Nabi Muhammad nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk ke rumah Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka. Kamu kenal dengan Hussain? Kenal. Siapa Hussain? Padri kami. Siapa Hussain? Anak orang baik. Hussain adalah orang baik. Anak orang baik. Keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Hussain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Nah. Apa pendapat kamu? Utsain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat dan dia adalah paling jahat di dunia. Kenapa Utsain masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Utsain melepaskan dari segala kepentingannya. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan, masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam, nanti aku akan susah, aku akan miskin. Alladheena atainahumul mereka yang kami berikan Taurat dan Injil ya'rifuna mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri na'udzubillah accident terjadi musibah hancur muka anak lalu kemudian seorang ayah dan bunda datang ke hospital Kami nak tengok anak kami. Betulkah dia yang kena accident? Nauzubillah. Belum buka wajahnya dah tahu ini anak kami. Dari mana? Dari jari kaki. Buka jari kaki. Ya, ini memang anak saya. Dari mana puan tahu? Dari mana tuan tahu ini kaki anak kami? Mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad sallallahu wasallam dibawa oleh Abu Thalib menuju musra negeri syam sebelum sampai ke sana mereka berhenti sejenak lalu bahira keluar bahira keluar daripada tempat suci bahira seumur hidup tak pernah keluar dia hanya beribadah saja tapi hari itu bahira datang